menjünk el mackó királyhoz, és kérjük meg, hogy hozzon törvényt, hogy ezentúl a farkasok ne essék meg a nyuszikat? Úgy van, van úgy van, van, úgy van, úgy van, úgy kiabálták a nyuszik. Meg, el, a meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, a meg, meg, meg, meg, meg, meg, dongó.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 Vaddisznók, medvék, farkasok, rókák, őzek, szarvasok, vadmacskák, hiúzok, nyestek, nyenyítek, mókusok, nyulak, sünök, hörcsögök, egenek, sasok, kesejük, hollók, varjak, varkályok, színegék, pintyek, vörösbegyek, meg még százféle madár. Bogarak pedig annyian csapatos túl, hogy meg se lehetett számolni őket. Méhecskék, darazsak, színes legyek, fekete legyek, Szidakötők, szarvasbogarak, bogarak, muslicák, szárnyas és vörös hadják, fekete hangyák, mindegyikből nagyobb is, kisebb is. Előkerült egy zsiráf is. Ez a zsiráf egy vándorcirkusztól szökött meg is, azóta ott élt titokban az erdőben a szarvasok és őzek között a nagy tisztáson, mert itt nagyon jól érezte magát. Most ő is eljött a többi állattal.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 Azzal nagymérgesen kiment a barlangból. Alig tette ki a lábát, akkora a lármat állott, amekkorát még sohasem hallott. Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a király! Éjjön a Kiabálták mindenféle hangon az állatok, és a madarak, és a bogarak,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 Azért jöttünk hozzá! <sínt> – mondta a legöregebb vaddisznó, hogy hogy, hogy meg bennünket <sínt> a tigristől. Oda a legnagyobb nyúl a nyuszik öreg apja is. Védj meg bennünket a farkasoktól, <sínt> kiáldotta, és mindegyik állat előadta maga kérését. A kötők, még a halak kérését is elmondták. A halak nem tudtak eljönni,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 Macó király ekkor felállt egy nagy kőre, és intett, hogy beszélni akar. Hajú, hajú, hajú, hajú! Zúgták az állatok, aztán csend lett. Olyan csend, hogy a légy zümögést is meg lehetett volna hallani, ha zümmögtek volna legyek, de nem zümmögtek ők se, hanem figyeltek. Kedves barátaim és erdei lakótársaim!